بسم اللہ الرحمن الرحیم امال ادعیت الماثورة بعد تکبیرت الثالثا ارچ دواغانی من قول دی پشت تکبیر درمنا فمنها نداغین دا خبرم دا امام د الرحمن <سؤال> او فبنی معليکن نوور الله هو هو قالله ررسول الله صلله الله عليه والړ صلله معله جنااز و مشک د الله هبي پهو جناې پهحافته من دعا لمایا د کړې و دا د دعا کولا اللهم اغفر له یا الله دې مړي ته بخښنه وکړه او رحم او په دې خصوصي رحم وکړه او عافي او ولو کې وعفو انحو درگذره کې دنه واکرم نزله عزتمن کې غي صد د او مل مستیاد د جنت نا او وسې مدخله او زله په قبر کې فراخيرا ولي وغسله بالماء وي وینځي په اوبود د ګناہوں نو سلج او په واورا ولبرت په ګلای باندې وَنَقِّهِ پاک دې منهل خطو آیات ګناحونو نا کما نَقَّتَ التَّوْبَةَ لَبِذَ مِنَ الدَّنَسِ لَكَ پاک کړې دې د, دِ جامس ویند خیرونه تک شپین اخ کړې دې تک شپین کې وا عبد الهدارن خير من داري الله د دنیا کو رې او درغه تاسو بدل کی ور کی کور رکور غرد کور د دنیا وا اهلا خیرم من اهلی او بدل کی ور کی اهل غرد اهل د دنیا و زوجن خیرم من زوجه ور کی دل ربیبی غرد بیبی د دنیا و ادخله الجنۃ جنۃ ور دن کی من ذا بالقبر وَمِنَ عَذَابِ النَّارِ بَچو شَهتی دا عذاب د قبر او دا عذاب دور نا وې داذاب سي جي بي دعاګانی حتا تمنه تو مار مانو كون نه کو نا ان ذا لکل ميتہ شدا مړې خوځوې امالې دا, دا دعاګانی کړي وروه هو مسلمون ندایو جمعی دوا د دام په کار د چې سره س دریم تکبیر نه او کی سرورم تکبیر کې رواه مسلم رحمه الله و نبی هر رواه بی قتاده و ابي ابراهيم النشليه نبیه و ابو صحابيون رضي الله عنهم علي النبي صلى الله عليه واله ان نو صلی الله <سؤالك> جنازتين مجھے کڑو پیو جنازہ فقال الاسد وای کڑوا اللهم اغفر لحينا الله بخنو کی زمون جوان دو تا و میت نا زموم رو تا و صغیر نا زموم وڑو تا و کبیر نا او زمون غ نارنا و جنا حاضرین غایبین و تعالی منہیتو اللہ سوق چې ژوند کې موږ نفاعی اسلام ن ژوند کې پی اسلام و من توفاته منا چې زموږ وفات کې فتوفه علی الایمان وفات کی دیمان سلام دا دعا اکثر موږ یادو دا جملہ چې چا لري دا حدیث سره دا پکې نشته موږ یې لپاره کو اللہم لا تحرم ناجرہو اللہ مغدد دا اجرنا محرم کیما ولا تفتنا بعدہو مغدد نفس پا فتنہ کی باچے رواہ ترمیزیو می روایت ابو حریرہ والاشحلی و رواہ ابو داود من روایت بی حریرہ و بی قطالا قار الحاکم حدیث و بی حریرہ صحیح نلاشرط البخاری و رحمهم الله قالت ترمیدی وقال بخاری وصحو روایتی هادل حدیث سید روایاتو دی حدیثن روایت داشلی دی امام بخاری ویوا صحو شین فی الباب حدیث وعوف ابن مالک محکی تیر چکا نو مسلم شریف حدیث اللہم اغفر لو ورحم و آفی ما فی الباب دی وان ابي هو رت رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول وي ما وريدت الرسول الله صلى الله وسلم چې فرمایل اذا صلى تمن الميت كل جتا سو جنازه کوي فمري مش کوي فاخلص نو دې په دعا خاص کئ اخلاص سره ولو غوړی پوی دا مخ کې دعا که شې आवाज یو ویل دی کې عموم دی احوام دعا لته دې لا خاصه پکې وکئ نو خاصه باندې دغه الله مغفر له ورهم ورسره وي و ان هو ده دغه ابو هرره رضی الله عنه نو روایت ده فرمای چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلو فسلات اهل الجنازه بمشک په جنازه کې اللهما انت ربها الله شدامړ شوی تد دې ربي وانت خلقها او تا دې پیداکړه وانت ده ته لله الاسلام اتاورت اسلام تا ادایت کڑه وانتا قبضت و روحها تا تی روح قبض کو وانتا علم بی سرها وعلانیتها او تخپویگی دد پاپوٹاو دد پخکاراو جئنا کشفعا لہو راغنی و منتا تشفات کا د کی یدن پارا فاغفر لہو ندل بخنو کیا رواغه ابو داوود راهي مولا وان واسل ابن الاسقع رضی الله عنه قال صلى بنا مشکل رسول الله صلى الله وسلم په شری مسلمانانو نا فسمعته يقول نمات يريدوا شيدا سي ادي په دې صحابه چې دا دعا یا د کړي نو خدای پیغمبر پتی زوی کوي چې یادا کړي کنه نو جهار په جنازه کې مسنون دي اگر چې جمهور وای غوړه صدا پټسي نو که چې جهار وي نو څه د جنګونه کې وای ما وو ورې دل دی نه یقولو چې ده شي وي نو که پکالاره وي چې پکالاره امتيوري اللہ ہمین فلان ابن فلان فی ذمتک اللہ اللہ فلانے چی سوک مرشوے ہو دفلانی في فی ذمتکا داستا پاہ دوادک دے وحبل جوارک آودستا پا مان کی فقیحی فتنة القبر حسات دے ذ فتنی ذ قبر نا واظب النار ذ ازب دورنا وانت اهل الوفا والحمد او تخاوند وادی پور کولیو د حمدنی اللهم فاغفر له وارحمه الله دل بخنو کی او دبان رحموں کی انکا انت الغفور الرحیم بشکتی دیر بخون کے او محرابانا وان عبد الله بن ابي او فارضي الله تعالى انه ما نو كبر على جنازه ابن تلو ت تکبیر ویلو په جنازي د بچي د اربع تکبيرات انسلور تکبيرنا اي سلور تکبيره جنازه او کفقام بعد الرابعه سلور الله اكبر چوي نو درې دو پس د سلورم نققدر ما بين التكبيرتين بان دا زی داغه چې د دوو تکبیرونو په منځ کې څومره درې دو یستغفر له او ویدعو بخنه ولا غطا او دعاګانی کولی دا غینه پس سلام وګرځول ثم قال کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یا سن دا الله حبیب بد اشکول دا الله حبیب بشکول دا شی به کول د سلورم څلورم تکبیر ویل شو هغه سلام نه ګرځې دله ولان بو ولان بو دا سنت دی وفي ریواتن کبر اربعان سلور تکبیر ویفه ما ساتن وخت تیر ګلوغون ته ساته تا زنن تو انه شو کبر خمسن ما ګمانو کو چی پنزم تکبیر به موي ثم سلم به سلام وغرزه يميني وان شمالي خي طرفت او غش طرفت قي اوغش طرفت السلام وغرزول فلمن سرف فكل شر وغرزي قلنا له امور ما هذا سدي فقال اني لا ازيدكم زيادات وانكم تاسوا تعلم ما راوی جما کتلورو رسول او ها کذا سنا رسول الله صلی الله شم کوئی دا سید الله رسول کړیو وګوره کشرورم تکبیرنا پسو کیثار شدام ده پیغمبر سنت دی رواه الحاکم وکال